بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> وانبي خبيب خبيب عبد الله ابن الزبير بزم الخائل المعجم فزميد خاصرد المعجم شتكي والذي ابداللہ ابن زبیر ابن العوام القرشی الاسدی رضی اللہ عنہما دا دیر لی جلیل القدر صحابی تیر دا زبیر رضی اللہ عنہما مشہور صحابی دی او د نوم دے دتو دا, دا, دا, دا الله ابن زبیر نوم دے عبد الله ابي د کوي ادا د والد نومیده زبیر او د والدی نومیده اشمار رضی الله تعالی عنهم د پړم کال د هجرت د ټولو نمخ کې د مهاجرینو بچي چې پیدائش عبدالله ابن زبیر ده نبی له سلام تبرکان کجوره او جو ولاو دل په خلقه واچولا دو کالو په عمر کې د الله د حبیب سره به عت کړی کولونه مخ کی غزوه یرموق کی شی شریک شوی دے او بس تورج پدی جام کی پلاس او کراغس دی تر مرغ بیال تورن لپریخ دل دلడేری جب مرت عبد الله ابن زبیر رضی اللہ عنہ سرا د سر غلامان وایته مختلفې جبه ورته لې اٹھو سر وې دای د مورنۍ جبه کې خبرې کولې د په دواو یاه مهاجرۍ کې د عبدالملک جهجاج ابن یوسف د مقابله لرالې ګلې د په حرم کې او سور میاشتې دایي محاصر او دور سره جن کوله اخر د پنجما جما دی او ثانی کې د اوشکم میاشتو ختا 3 او یاه ما هجری کې د شهادت ملاو دے د دین در د شریعات منقولی در د شریعات د دین منقولی د افلارې په یوبعشره او مبشرو کې زبیر رضی اللہ عنہ او دی نیام لیا بی بی دا رضی اللہ عنہ دنبی رہ السلام پا پوہا او او ماسی او ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها دا ول ماشوم چې په مدینه کې پیدا شو مسلمانان ډیر خوشاله شول دکه يهوديان یو پراپګاندا کړو ومو مسلمانانو جادو کړو او زه به چې نه پیدا کی نو الله دروغجن کړ او د خېټه تا اول شي د نبی علیہ السلام لاړه مبارکه لاړه دي دته د نیکون تکون يم ورخه ابوبکرم د تخینه کونیا دا او دا نوم د عبد الله ورته نبی علیہ السلام یې خپل د بڑے روزی نیوی ډېر بد شپه الله تعالی او رحمی ساتلا بې انتها بهادر دې به انتها بهادر د دنیا دریدیر شهادیس منقول دي د وی قال فرمای دے رضی الله عنهما لما وقف زبیرو کل چودری دلو زبیر رضی الله عنه یوم الجمل فوزد جنگ الجمل دعانی زی روب للم فقمتو الى جنبیهی زد دعرخت ادردنیم فقال فرمالیو یا بنای بچی انہو لا یقتل اليوم بیشکن بشی قتل لنن رزی اللہ ظالمون او مظلومون مگر ظالم یا مظلوم و انی لغرانی اوشک زخام خا پزان گمان کوم و لا اورانی زخا وخا وئن د چم لا اورانی ګمان نکم پزان الا ساقتل اليوم مظلوما مگر وجل کی غم بن مظلوم وان من اکبر حمی اولوی غمو فکر زمال دینی خامخا زمال قرز دے افترا دیننا آیاوینی تقرز زمونگا یوبقی ممالنا شیعن چی باکی بپریزی با زموند مال نس شیعن تا خودیر شیع قرز دار ثم قال به ويا بني هي بشيا بع مالنا خرص کا مال زم وقت دینی تو الخرص کا کوما قرض پورا کھا وا اوسا بالثلسی وصيته قد درمسی وثلثه لبنيه او د درې می د درې می وصیت یو کو بشود عبد الله ابن زبیر تا رضی الله عنهما یعنی لبانی عبد الله ابن زبیر د پار د بشود عبد الله ابن زبیر 163 درې مد درې می وی درې مې زما وصیت ته عد درې مدې م درم واستاده بچو د لپاره یروسو ته وایې کدی مشر بچي بچي دا سیو چې هغه درونو شرام زول و کوچی تر وی نو درواري سنرسې کی چپلار موجود وی د دنوسي سنرسې کی قال فرمایلی فینفاد ولما لنا كسي واشوز من د مال نبا ده قزا الدين پس دو ورقولو د قرضين شونس شے فصل شو لبني لو درې مې شوه د بچو استاد فاروق قال هشام هشام راوي وي وكانا ولد عبد الله هو اولاد عبد الله قد بعد ابن الزبير دا برابر په عمر کې د باز بچو د زبير رضی الله عنه سره نو شید ترونو سره په عمر کې برابر وو وازا اے برابر دا لفظ په معنا د برابر والی راځي او دا باسي نو سید ترونو سرا په عمر کې برابرو خبیب و, و عباد خبیب او عباد ولهو ذوبير رضي الله عنه ذو طار يوم الدين بدرج چې پکمرز شهید کیدو تیساتو بنینان نه جامنو وتسو بنات نه لونهوي قال عبد الله عبد الله رضي الله تعالی عنہ فرمایي عبد الله ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرمائی فجعل شروش و زماوالد یوشینی بده نی ماته وصیت کول پخ فل قرض و یقول فرمایلی عجزتا کاجز شیطان شندس شنا من منود دی قرضی پورا کولونا ان علیہ بمولایا نمدد غواردا غي مقابله کي زمادت دوشنا قال فوالله بچيوي قسم په الله ما درې تو مارادا زبو حن شونچيده د اراده الذي حتا قلتما يا بثم ماولاكا اے سماوالید محترم ستا دو شوق دے قال الله وہی اللہ قال دی وہی فواللہ قسم پالا ما وقعت فی قربۃن زنیم واکیشے وہ یو غم مصیبت کے قرض دے دنیا إلا <سؤال> قلت مگر ما به یا مولى الزبير قد بي عنه هدنه اي دوست د زبير مددگار د زبير پورا کداه نه قرضه ده فیا قد يهون والله وتي اول فقتل الزبیر و شهید کلیش و زبیر رضی اللہ عنو ولم یدادی نارا او نیدی نار پریخو ولا درہ منون روپئی اللہ اردوین مگر زمکیوی منہ د ددین پا غابا کم سزمکا وادا مدینی منوری سر نزدی زیرے مدینی منورې سره نږدې زید غابا داد دا د مدینی د اواليون ده او لوی ځای دی کې د زبیر رضی الله انود نور صحابه کرامو زمکي یو په دې کې غابا وا وَإِهْدَى عَشَرَةَ دَارًا يَوْلَشْكُرُونَ ۙ فَمَدِينَةَ مُنَوَّرَةٍ ۚ وَدَارَيْنِ ذَكُرْنَ أُبَصَرٍ ۚ وَدَارًا بِالْكَوْفَةِ ۚ بِالْكُوفَةِ أَوْ كُرُبٍ بِكُوفَةٍ وَدَارًا بِمِصْرَ ۚ أَوْ كُرُبٍ بِمِصْرَ ۚ قَالَ وَمَنَافِعَ كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي بِشَقَا وَقَرْضَ دَيْنًا کان نه علی چې وپ ان رژله چې او سړی کا یادې هملمال د ته بمال راړو فیسته دوه یا د سره بیاغامانت کې خو نګور امات داسې چې چا چا سرمانت کې خو د حفاظت کوي او د د حفاظت به وجود رک شو چا پټکو نو دی به سباې موارري اکدو پیفاظتا کیس کمیو کو زیموارای کی کمیو کو نبیاب پد تاوان رازی فیاقول الزبیرون زبیر رضی اللہ نو ایلا نا امانتی را سرم کیدا ولیکن هو سلفن دا قرص شو کچان دی قرص واقص تا چیت پیسکینو اپی کولیش امانت اگا شیبن بدلینا اگا شیبن بدلینا وی قرض نو قرض دا سړي چې چا پټ کو کړه شو به هر حال قرضداري ته قرض ورکه وی دا قرض ده نیخ شعليه اذعی عتا زیریګم پدی دزای کیندو و ما ولیه امارتن قطو چریم سم شرینو وکړي مشرین زبیر رضی الله انو ځان ساتلو والله جییت جیبا خراج جمع کوو ته په کافر او کمم ټیککس به که نه والله جنو نیسه خراج جمع کړړی دا والله خاججن ولا ش د دغې تفصیر غونې شو ن سر ټیکس نیسی ٹکس جا مکڑیو آو نیسی مشری کا بولے کھڑیو آم اللهم يكن في غزو مجردا چوبه دي فيو غزا کي در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سرا ابادي وي دي په له و راي فرق کړي وَيْنِ اِمَارَتْ كَ بُلْكَنَوْا وَلَا خَرَاجًا وَلَا جِبَایَتًا نَدْ زَكَاطْتُ اُسُولَي مَشَرْشَوِا وَلَا خَرَاجًا نَدْ ٹِكْسِ وَلَا شِئَنَّ وَنَدْ بُلْسُشِي د دې مشرونې ځان ساتل مګر دا, دا چوب په غزا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او داینه پس د دا ابوبکر او د عمر او د عثمان رضی الله عنهم سره قال عبد الله عبد الله وهي ف حسبت ما كان لهم من دليل حساب میکړه واغ چوپای د قرضین فوجت تم منذو الفی الفن و مئه الف دويش کرزو سورا الف الفن شل جوڑ شل و مئه الف ن دوالاک کرزو پی و ما چی لگولو نو دويش لاکھ کرزو پی فَلَقِيَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ مِلَاوْ شَيْءُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضی اللہ عنو دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنو ما صلح فقال وَلِيُوْ يَبْنَا اَخِي اے زماروارا کم علا خی من الدین سُمْ رَدِ زَمَا پَرُورد قَرْزِينا وَي فَكَتَمْ تُو مَاتِ وقلت ما وئ مئات الفين يولا <تصفيق> يا له كارز بفي نور خبره مته پټه فقال حكيم والله ما ارا اموالكم قسم فلا يذهب مالكم استص بمالونو تاسع هذه شغن فرا خ ساسو په مالونو خزدا ګمان نکوما چې داد دي ثورشي دومره مال خستا سن دي چې داد دي غني فقال عبد الله ابو الله يره تو كهبر را کما تن كانت الف الفن و 100 الفن قدا 200000 بيابسي قاله <متنسان> ما <متنسان> او را کومته تو کوونه هذا زنووي نم تاسو چې تاسوبد دي طاقو لرئ په اجوم کاجزه شوي تاسو شدي او شي نه منهود دي نفسه نوبي زمانه مدهته غړي زبم چې سوچ م کږم سره بدي کې دت کوم قالهکانه ز ب روزو ب ر لانوقد د ترلغابه. اغستی ودغا بیزمک بی او ومیتی الفن فیولاک ویازر فبا عبدالله بی الفی الفن وستمیتی الفن نوداخر سکلیو عبدالله ابن زبیر رضی اللہ نو پشپار اسلاکا بی الفی الفن نشول او ستمیتی الفن نشپگلا کشل نمجور دشل ش پال اسلا ثم قام بیا در دلو فقال ويل من خان له على الزبير شيون د چاچی په زبیر رضی الله نو سر قرضوی فليوافنا بالغبا نمون سرده غابا کی ملاقات کی اورادی شی غابیل دراشی <دی> فاتاہو عبداللہ ابن جعفر ان عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ رغلی وکان الولہ زبیر ویدد پا زبیر رضی اللہ عنہ اربعومیتی الفن سلور لاکا فقال لی عبداللہ عبداللہ رضی اللہ عنہ تونشیتم ترکتو حالکم داد صحابو غمین اغا کمو خوخشی دا بدل اپریزم قال عبد الله عبد الله بالله نو فريزي قال فين شئتم بكم خغ شجالتموا او غرزوي زمادا قرزا فيما تؤخرون اغا جتاشر استكوين خرتم كرستكويه نا عبد الله ابن زبير رضي الله عنه ماو الهرستكويه منا وي فقط عول قطعهم مال او ٹوکر ازمکا پاکی جودا کئی نا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ لکا منہا ہونہ الہو ناستاد دیزے نتر دیزے شواب فبا عبداللہ خرسکڑو عبداللہ منہا د دینا فقدو نو پورا کړه او فاجبان قرضدار په قرضې پورا کوه هغه ازبکه خرڅه کا واوفا واوفاه او پورا کړه او ذ ثواب کیه منهار بات واسهمن باقی پاتې شوې دینه هر بات واسهمن ونصفن سلورن میسی فقدم على معاوية راغل ومعاوية رضي الله عنه وعنده او داغسر وعمر بن عثمان او منزر بن الزبير وابن زماعا فقال له معاوية رضي الله عنه وارتوئلوا كم قويمة الغابة دغابي كيمة سمرو لغولشو قال كل سهم بمئة الف هرئيس يولاك کال کم بقی من ها سمر باکی ده دیره کال آربات و سمن سلوری سی و نونی ما سلورنمی سی پاتی دا فقال المنزر ابن الزبیر ویلیو لقا قد اخست من ها سحمن بمیت الف یو برخ زمان پکی پیولاک شوا کال آمرو بن اسمان قد اخست منها ها سحمن بمیت الف مام تیویس پیولاک و وقال ابن زمع قد خستو صحمن ب الفن ما امت پیولا کی سواغستا نمو عوی رضی اللہ عنو ایکم بکی من آسم ربا کی قال صحمن و نصف صحمن یو نمیسا قال قد خستو بخمسین ومئت الفن ما واغست دا پیول نملاک قال ابو عبد الله ابن جعفر خرشکړو عبد الله ابن جعفر نسبه خپل ايسه معاوي رضي الله عنهنا 600000 پښباګلا کا فلما فرغ ابن الزبير قال شي فارسو ابن الزبير رضي الله عنه د پر کولو د قرضې د خپل والدنا قال ابن الزبير وليو زامنو د زبير رضي الله انه اقسم تقسیم که زمون پا منسکی میراز زمونگا قالا دی مشر بچیوئی واللہی لا اقسم بینکم قسم میری پا اللہ تقسیم نکم ستا سپا منسکی حتی انا دی بالموسمی چیز دهچ پا موسم کی اربع سنین سلور کالا علا من کان لہو لزفیر تہنن خبردار د چاک په زبیر قرزوی فلیاتینا را دشی مونتا فل نقدیه نو مون به ورته پوروخو پجالکل سنه شروع شه او هر کال په حج کې او نا فی الموسم می حج په موسم کې په منا مزدلفه عرفات کې به چې کځما په واري دچا خرزی را شې چې د رکم فلما مدوار اربع سنین کله شتیر شل شلول کالا رونو ته وی را شې چې د الله د قانون مطابق دربا نه مال تقسیم کمه قسم بینهم نو تقسیم کړه او د میراث پمندوی کې و دفع الثلث او درهم ورکړه وا وکان لیز زبیر اربع اربع انیسوات در زبیر رضی اللہ نو سلور بی بیانیوی پاتې پاتشویوی فاسوا بکل امراتن الف الف ومئت الف هر اخز تدول سلاک رسیدنیوی نو دوکم پنزو سلاک دادر اخز ویسا و پاتمکی اغاتم اپدئی سلور زائع شوام فجمیع مالی طول مالد زبیر رضی اللہ عنو خمسون الف الف ومئت الف دا پینز کروڑا دولا کون دمرا اللہ برکت و جسورا خمسون بِن ذِكْرُهُ لَا وَمِ اَثَ الْفِنَ وَذَلَاكَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ دَذِي حَدِيث رِوَايَة کړه د امام بُخَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ اَدرې مېسای او د درې مې درې مې بچو ته وصیت کړه او او گرسم را پا قرض کی احتیاطو کو دی که داموئی جی دا دو نجونو لزمکی کورو نجونو لونی والدام جیز دی دا صحابی دا شرو مبشرون ایک چاڑیر کورو ندی ندا سنا روان دی زمکی ڈیر دا دا سنا روان دا ہا شرط پا دا دی چی دا کورو ناو زمکی بید قبر نغافل کئینام دې چې څه پیدا دې دا غینه غافل نو کو نو کو بنگلي کوټي اده شا مار کی ټونا او د شا شیدا دونه ډیر دی د په شریعت کینار روان دی ا حدیث کې د صحابه غلو اخلاق هم در و خیل چې ګره یو بل ته قرض معفو کول یو بل ته رست کول صبر کول باب تحریم الظلم ولمرو برد المظالم باب د ف بیان د کی چې ظلم حرام دی او حکم پرد مزالمو چا ظلم نه خړی د مرگ نمخ کی مخ کې کچاسره زیاته کړه معافی او غوانی کله چا مال دولتي قبضه کړي نا دي کی قال الله تعالی وما للظالمین من حمیم ولا شفیع تو نوید ظالمانو د پارس اوږدوس محروبانا او نو سفارش کوونکې شدا خبره دې قبول کړې شي د بشری کان وبسوک او نه بیسوک سفارشی وی بی پرز د قیامت وقالت اعلی فرمایلی الله چوشد ومال الظالمین من نصیر او د ظالمانو وبسوک امداد دی وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ نود جابر رضی اللہ عنہ روایت تے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی اتقو الظلم او یری گئید ظلمنا فین الظلم ظلم ظلمات سبب دگنو تیروبی پاورز دکیامت واتقو الشحا او یری گئید بخلنا ان الشحا بوخ الاهلك من كان قبلكم تباكري واغ سوق چتا سن مخيو حملهم را پور تکريو دي علن سفكو دماءهم جيد يوبل وين ثيكني واستحلوا محارمهم او ديه حلال غنلي و غحرام ظلم به پرز د قیامت د غنو ثی رو سبب وی ای زالم د محشر کې ثی را راګر کڼي ا د سراب اړو نور سر بوینا لګکم نور چنه مؤمنانو سره وې چلاوي نورهم يسعا بین ایدیهم و بی ایمانهم د دیدی مان او د دین رڼا په دین مخ کې مخ کې منډې وې او خي طرف هو اب بخل سبب ده هلاکت تے او شخ اصل کی د مال به انتہا مینی نه توي چزره کی د مال به انتہا مين نه رالا اب یاد حلال او حرام تميز او ند چاد وین نو ثیول نو بندي وانبي هرائرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چبیشہ کہ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال فرمایا لا تؤدن الحقوق قامخ ورب قشاکونا اهل دیت پرز قیامت حتا يقاد للشات الجلجائے بدلب واغست شید گڈ بیخقروا لالا من الشات القرنا دا غډ خکو د قیامت پرز ب عدل مثال درجی لو رسیږي تردی جناور کو په یوب ظلم خړې الله بداغې تپو شمکی دیک انسانانو ته تنبيه مقصود ده چې بي شعور جزا نه ورو کې بعدلوي نو عقل او شعور وعلى ظالم انسانانو او څنګه معاف کړې شي او داینه څنګه بدلوان غوستې شي دیو جنا هرچا تا الله دې مونږ ټول ته ظلم نه د شهيدو تو بي توفيق ایک نارینا ظلم که کزنانا کہی اکا غپزین کے ڈسرا زی نہ خو اللہ دی مون ټول دو ظلم نو شاتی دخ کرا ور गट ک بیخ کرو نو پرز د قیامت بد اغي بدلم واغستشی او دا حدیث تصریدا چه د حیواناتو جناورو حشر بم کی پرز د قیامت او دیو بم دوباره پیدا کی لک سنگ دانو مکلف خلق پیدا کی لک ما شمان اولی و را پورته کولشی نو دیو بم را پورته کولیشی وردا قصاص د دا خکرا ور نا د بی خکرو قصاص د تکلیف نه وای ز کدہ مخلوق مکلف نه ا او غانو ګډانو پد الله په حکمونو منلو مکلف نه دیتوی قصاص د مقابلی دت سوی قصاص د مقابلی ورتوی وان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت تے دے فرمائے قال ادے وای کننا نتحدثو من باب بیان او نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا سننا زمو پمنس کیو ولا ندري متطنوا ما حجۃ الوداع چه حجۃ الوداع س쉐رے حتا حمد, حَمَدْ دَ اللَّهَا رَسُونَ اللَّهَا الله تردی حمد ویله خدا رسول الله صلی الله علیه وسلم واثنا علیه او ثنای پی ویله و ثم ذکر المسيح الدجال د مسیح الدجال فا اتنا بفی او گدواله کړه د په ذکر کې وقالوا فرمائل ما بعث الله من نبي نورا لغير الله سوى پیغمبر الا انذر امته مگر خپل امت د دنیا ورو له انذره نوح نور له يرول امت له نوح عليه السلام والنبي نور في من بعد يرسل نوح عليه السلام وانه يخرج او كشر بشكه د روته او زه په تاسو کیم کې او تاسو کیم فما خفیعلکومغ علیکم پټ شي په تاسو د شان د نه پهلیته یاخفالې کوم نهدي چې پټږې په تاسو نهرببه کوم چې رستاسولی س وره نه دیکانړي او پهستر ګړو و نه اوور ومنا. او دا د جلال د د خيستر کا بخاړې وي کان عینه تو بیگ نسترګد د عینا باثن توافیتن دام ګردان د چبارو تی وي الا ان الله حرم علیکم خبردار الله حرم کلی دی پتا څه دی ما او کوم ویني تولو استاشو او اموالک مو مالو نستاشو که حرمت یومکم ها پشاند حرام والد رز استاسو جدادا فی بلدکم هادا پدی خار استاسو کی جدادے فی شهرکم هادا اپدی میاشت استاسو کی جدادا علا آهل بلغتو خبردار آیا ما پیغامرو رسونو قالون عمدیوی آو قال اللہ هم الله داللہ الله بی سلا گواش سلاسندری پیدیوی اوي ويلكم اوه حقم تعجب دي وي تاسولر انظرو غري ولا انظرو غري لا ترجو باد كفارن مگر زي زمانه پس پشام د کافر يدرب بعضكم رقاب بعضا چوهي باز استا سو شوتونه د بازه و نه حق قتلن كاي اديته كفار و ده کافر خار ده مسلمانان وجل مسلمان و مسلمان نو وجنی اکده کئیو حلالی گنی نو دیم کافر کی او که حرامی گنی او گنای گنی نا حق تل خوکیی نو بیام گنا شوا اے بیام گنا شوا چیده ناروا گنی خوچن ناروا گنی کافر کی گی رواه البخاری و رواه مسلمن بعد د هون او دیکھو اوی دجال پسترگا د دے ده دجال بارا که احادیثو که ظاہرن تاروز دے خودتدویگ داغی دارے یو کدارے ده داسترگا دا بداسی لکہ دا انگورو یو پرسید لے دانا یو ترګه خود دجال بالکل غایب را ادا دوي مه عبادتار ادا نو پدی تی بار دوار استرګو ته اعور وای اعور معنی عبادتار استرګو دوار د صدی عبادتاری دی دیو جن کلې دی خای ته کانای وای دی گس ته کانای وای له هر مسلمان مال په بل, بل حرام دی وینې ته بل حرام دی نو د چا په مال بده قبضنه کوي اذ چا وینو سره بده لوب نه کوي رضی الله تعالی عنها دوم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها روایته چې رسول اللهصل الله عليه والې سلمه فرمالي من زالما چا چې زلو مکوکې د شبرین پاندازې د یو لش دځم ک تو قو غاړه کې به واچوللی شي د تممن سب عرويل ترزمه کو پورې ورله په یا حدیث کدا سره غلی چا چې زما کا غسته فنا حقای قبضه کا ندلبو یشاب او د دې د محشر تر چلاوا بعد کی راغلی دی وو مزمکه پوری دی کی ورخخ کړي شي ندی کی وې د حقوق العباد ندی سړې ځان ساتي انا ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله بيشك لا يملي للظالم مهله ورك ظالم تا چا تشل قال او چا تا تر مرګه پوري پیدا خذوه ڪري شروع ني سي لم يفلتو بين 프리 ثم قراو بيقولوا كذلك اخذ ربك دارنگی ویني ولله رفس اذا خزل قرا کل چروني سيغه خارون والا وهي ظالمتن حال دازي چي ظالماني ان اخذوه علي من شديد بشكرا ني ولله دردناک او سخني ان معاذ رضي الله عنه قال با سني ويلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم انك تطع قوما في بيشك تزي قوم تداهلي كتابنا ناول بيسترا بالفد من شهاده الله لا اله الا الله اولد وحدانيه كلمه تر بالا او دت رو مل ور رسول الله الله رسول فين متوا قد استخبر من فم همنو خبرې کا الله قدفته رض عليهم خ سولوات چې ب بشكل الله فرسکي دي په د پزمونونه في كل وې لتپاره او ورشپ کې فههنمه توولې ذلك کدي ددي تا بدارو ک فم همنو خبرې کا الل قدفته الله قد فرسکي د په دو سر د اغستے بشید دای دمالدارونه افتو رد عله فقرايهم واپس کوله بشید دای په فقيران فئن متوا ولذالک دیت دی تابدارو کفیا ک وکر امام والهم دوزان سات د عزت منل مال ندوینا واتقدا وتالمظلوم <سؤال> <سؤال> اوزان <سؤال> د مظلوم د خیرونه بچ تا په بې شکشاننا دی ل س نه نشته د پهمن د خیررو د مضوم کې او پهمن الله کې خجاابون پر د بعضې و تم کاالبانې لګلی ادې و په لسم او گره د کم خار زکاة چوالی نو دغی خار فکرانو لبی واپس کے او د دی حدیث دو جمله نا امام شافی رحمت اللہ علی دلیل نیوله و ایدی یو خار زکاة بل مونا امام بو حنیف رحم اللہ فرمائی و ایدی یو خار زکاة بلتا بلاس وجہ منتقل کول مکروح دی او کده بل خار خلق زیات محتاج وی چا سره دومره ډیر مال چې د خپل غریبانانو د ښار ته مورکلو نور تمرشي وشکراحت پکې نشتا ای وای فتورد الی فقراء اهمنا مراد فقراء المسلمین یغ عبد کد دې خار فقیران او کد نورو خارون فقیران وی البته پدې د تمام فقحو اتفاق دې کچا د خپل خار نه علاوه د نورو خارونو او د زکات ورکو نو د فرزيت پوره شو ور په دې حديث کې د روزي او د حج ذکرونو شو نو ګور په حديث کې د عقيدي ذکر کوکو او د عبادت بدني چې مزده او ده عبادت مالی چه زکاة ته نوی دانور پده که داخل شو حج عبادت بدنی او معلیم نیا او روجا یو عبادت بدنی ره او بعض علماءو لکنی چه ده تمامو ارکانو ده اسلام شمار کول مقصود نو زکا اخوی تا معلوم زکا ده غوخ چه لسمه صدائش و خودین طول پوراو ادلتو ایزانو ساتا د خیرو د مظلومنا د مظلوم د خیرو سرا دا اللہ غزب و کهر فوری را دا صحابینام د معازم ابو عبد الرحمن کنی اذا امام الفقہ دتو ای امام الفقہ دا یو لوی عالی د دا تلله سو کاو په عمر کې د ابن عمیر رضی الله نه پهلاسو اسلام روړی دله د حب د سره ډیر محبتو په تمام غضوااتو کې معاض ر اللهو او سره شیک دی اچکل یمن تولی گلو نئی تیوی ویماغور تاسول پټولو کې محبوب کس درو لی دومر رضی اللہ نو مجلس شورا کی دیم یورکنو ادے پا حلال و حرام و ڈیر دو اومر رضی اللہ عنو بیسوک جدی دین پوحا لٹائی نو حضرت معاست دی لارشی دی بیا دتواعون پا بیماری کی او فاتشوے اللگو مرے و شپک دیر شکالاو او و او دی اغز سرنیز دی دفن دی پا شام کې. چه حضرتی سال سلام با التد آسمان نراکو زیگیو ددن یوصل وپنزوس روایات من قولی سورا ایک سو ستاون یوصل <سلام> <دن> وپنزوس حادیث دا حضرت معاز ابن جبل رضی الله عنہون من قول لی دی. لدا دیر لی جلیل القدر شان والا صحابی دے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اودت عمر مقام حاصلو شام کی وفات دے آغاز سرنیسدی چکمزے کے بعد قیامت نمک کی صالح السلام نزول گئی په دا حدیثه مقصدی مساله په دې کې دا ذکر کچي خیرونه بزان ساتي ځکه د مظلوم دعاګانې او خیری قبلېږي اگر کانه فرمانه وي ای اوسنه ګناهګار د غطاله وي نه دی ورچې سره ظلم وکا کافر سره به ظلم نکي کافر سره به ظلم نکي و دی حدیث کی دی طرف تا توجہ ورگا و صل اللہ تعالی علی خیر خلق تی محمد آلی و اصحابی اجماعی دو بار کیږي خو دوه